«Ідеш до нього?» Так, Валя змінила роботу. Закінчила курси, отримала попірця. Працювати масажисткою було трохи важче фізично та незмірно легше психологічно і вигідніше матеріально. Хворі не жалкували для добросовісної, веселої та уважної медсестрички зайвого купонокарбованця. Інколи запрошували на курс масажу додому. Це коштувало дорожче, хоч і відбирало чимало часу. Та часу у Валі було неміряно. Ні чоловіка, ні дітей. Що іще робити, як не намагатися трішки підлатати свій бюджет? Час ішов. Змінювалися люди в гуртожитку. Чоловік Тетяни заробив грошей на квартиру. І родина переїхала у розкішні апартаменти з двох кімнат. Це поки що валюнчик. Ми ще трохи покрутимося і на такі хороми заробимо, що всі у носі закрутить. Це ж не старі часи, що у черзі на житло посивієш, і внуки до школи підуть. Квартиру тепер можна купити, аби гроші. Радісно ділилася Тетяна і ронила у душу зернятка неспокою. А справді, не довіку ж мені насолоджуватися оцими дванадцятьма квадратами. Квартира Тані недовго стояла порожне. У валі з'явився сусід. Усі незаміжні роздучені довкола лише охнули. Невисокий та якийсь особливо стрункий, непочоловічому граціозний блондин з голубими очима і нечоловічим сумом у них. Його обличчя чомусь здавалося Валі знайомим, та вона ніяк не могла пригадати, де його бачила. Уперше, побачивши, як він прочиняє двері, Валя коротко привіталася у межах належного, ані словом більше, а потім довго стояла, наслухаючи, як скреготить ключ у його замку як він проходить до кухні, відкручує кран, як струмує вода. Господи, невже це він? Невже цей чоловік, образ якого тільки у вісні приносить дівчатам Янгол? Відтоді вона особливо ретельно одягалася і ще більше ретельно підфарбовувала вії, стежила, щоб тіні з очима пасували до кольору сукні, що помада відповідала кольору лаку на коротко обрізаних акуратних нігтиках. І він її помітив. Він саме до неї, до її дверей постукав одного вечора, щоб позичити солі. «Заходьте, будь ласка!» Гостинно показала рукою на двері до кімнати Валя. «Може, каве?» І з задоволенням посміхнувся якось винуватий блондин. Він оглянув старильно чисту кімнату і торкнувся власноруч вишитої Валентиною серветки, немов пробуючи якість тканини. «У вас так гарно!» Не думав, що ця казенна конура може виглядати такою затишною, просто як удома. А це і є мій дім. Наш дім там, де ми живемо, навіть якщо це тимчасово. І потрібно кожен такий дім влаштовувати так, щоб було затишно. Валя виголосила цю майже промову і злякалася, що наговорила зайвого. Чи не вважатиме він її базікою? А сусідне не би тільки чекав запрошення, сів у крісло, де зазвичай сиділа Тоня із неприхованим задоволенням стежив за тим, як Валя матушиться, накриваючи маленький журнальний столик свіжою, накрохмаленою, без жодної змошечки, напрасованою серветкою, як ставить красивий кавовий сервіс Мадонну, страшенно модну і дефіцитну. Мамин подарунок, перейняла його погляд Валя. У вашої мами чудовий смак. Валя поставила на стіл і ще й власноруч випечене печиво. Як їй спав на гадку напекти його очора? Вона ж не їсть солодкого. Наче на замовлення. Печево, хрустки, запашне, зникло старілки тарілки умить. Щось у тому, як сусід поглинав одну за одною маленькі зірочки з пісочного тіста, спонукало Валю запитати і злякатися власного запитання. «А ви вже вечеряли? Може, я поставлю щось більш суттєве? У мене є свіжі голубці». «Голубці?» Страшенно люблю голубці. Очі загадкового блондина засвітилися просто одвертим голодом. Матінку, та ж він голодний. Звісно, мужчина хто йому приготує, хто подасть. Прийшов з роботи, а в холодильнику порожньо. А варити самому? Такі жіночі думки стиснули серце болем співчуття. Варя гостро пожаліла сусіда. А жаліти мовою ближнього сусіда означає не тільки співчувати. Отак усе й почалося. Станіслав чи Стас, як його називали друзі, частенько заходив і тепер до Валі. Затишок її оселі, з любов'ю, обставлена кімната, ідеальна чистота, дбайливо приготована вечеря – усе це вабило загадкового блондина. Загадкового, бо він нічого не розповідав Валі про себе. Це вона у перший же вечір виклила усю, Правду матку і про свій фах, і про приблизний розмір платні, і тієї, що у касі, і тієї, що в кишеню.